Pan Fuseklar vyskočil. Dorfle, ty zatracený hovado, jak si to představuješ takhle se připlížit ze zadu a vyděsit mě, když obsluhuju řezačku sádla? Kolikrát už jsem ti to říkal. Pokus se přichůzi dělat aspoň nějaký zvuky. Golem pozvedl svou tabulku, na níž stálo. Dnes v noci nemohu pracovat. Co to má znamenat? Kraječka na sádlo taky nikdy nepotřebuje volno. Je svatý den. Fuseklar se zadíval do doutnajících očí. Starý rybolín mu o tom něco říkal, když Dorfla prodával. Něco jako... V občasti na pár hodin jde, protože má něco jako svatý den. Ta ty slova, co má v hlavě... Kdyby totiž nezabih do toho svýho chrámu, nebo kam to chodí, ty slova by přestaly fungovat, ale proč to, já nevím. V takový chvíli ho nikdo nezastaví. Ta věc stála 530 dolarů. Myslel si, že je to dobrý obchod, a byl to dobrý obchod, o tom není pochyb. Ta zatracená věc přestala pracovat jen tehdy, když jí došla práce a nikdo jí včas nepřidělil novou. A někdy ani tehdy ne, pokud má člověk věřit pověstem. Slyšeli jste o golemech, kteří vyplavili dům, protože jim nikdo neřekl, aby přestali nosit vodu ze studny? Nebo měli nádobí tak dlouho, že bylo jen jako papír, protože jim nikdo včas neřekl, ať toho nechají? Pitomci, ale užiteční, když si je člověk pohlídal. Avšak byl tady jeden problém, zvláštní. Pochopil, proč si je nikdo nikdy nenechal dlouho. Bylo to tím, jak ta zatracená věc vždycky stála, nechala si všechno líbit a ukládala si to kam. A nikdy si nezastěžovala a nemluvila. Dost lidí si možná z takového obchodu mohlo dělat hlavu a tak cítilo zatracenou úlevu, když podepsali potvrzenku novému majiteli. Mám dojem, že v poslední době si měl nějak zatraceně moc těch svých svatých dnů. Jsou časy, kdy je víc svatých dnů než jindy. Oni se přece nemohli ulejvat z práce, že? Práce to bylo to, od čeho tady golemové byly. E, nevím, jestli se nám podaří zajistit. Je svatý den. No jo, pořád. Můžeš mít volno zítra? Dnes. Svatý den začíná při západu slunce tak se ale rychle vrát, nebo tě vrát se rychle, slyšíš? To byl další problém. Bylo zbytečné jim vyhrožovat. Nemohli jste jim nedat výplatu, protože žádnou nedostávali. Nemohli jste je vystrašit. Rybolín mu vyprávěl, jak jeden tkadlec za ospalým vrškem poručil svému golemovi, aby se rozbil na kusy kladivem a golem to udělal. Ano, slyším. Svým způsobem nezáleželo na tom, co to bylo za lidi. Přesněji řečeno, jejich anonymita byla součástí celého obchodu. Oni si mysleli, že jsou součástí historického pochodu přílivem pokroku a vlny budoucnosti. Byli to muži, kteří se domnívali, že nadešel čas. Vládnoucí systém dokáže přežít barbarské hordy, šílené teroristy a maskované tajné společnosti, ale rozhodně se ocitne ve velkém nebezpečí, když se bohatí a neznámí lidé sejdou u jednoho velkého stolu a začnou spřádat plány. Jeden řekl, No, takhle je to alespoň čisté, žádná krev. Druhý, a je to samozřejmě pro blaho města. Všichni vážně přisvědčili. Nikdo jim nemusel vysvětlovat, že co je dobré pro ně je dobré i pro Ank Morpork. On tady nezemře? No, je jasné, že může být udržován ve stavu, kdy mu prostě jen nebude dobře. Dávka se dá upravovat, jak mi řekli. Výborně, budu raději, když mu bude špatně, než kdyby byl mrtev. Nevěřil bych totiž, že veterináři ho udržíme v hrabě. Slyšel jsem, že prý řekl, že by se dal raději spopelnit, než jen tak pohřbít. V tom případě bychom ho museli dohlédnout, aby jeho popel rozptýlili opravdu široce. A co hlídka? No co sní? ní? Hm. Lord vetinary otevřel oči. Proti všem zákonům logiky ho bolely vlasy. Soustředil se, až mouha vedle postele se postupně zaostřila, až na sebe přijala podobu syra Samuela Elánia. Ach, Elánie, jak se cítíte, syre? Přišerně, kdo byl ten mrňavý mužík s těma nemožně křivými nohama? To byl Kuba Kobliha, pane, kdy si jezdil jako džokej na neobyčejně tlustém koni. Na závodním? Pravděpodobně ano. Tlustý závodní kůň? A to přece nikdy nemohli vyhrát. A myslím, že taky nikdy nevyhráli si je. Ale Kuba Kobliha vydělal spoustu peněz díky tomu, že mnoho závodů nevyhrál. Aha, dal mi mléko a nějakou ulepenou a hnusnou břečku. Málem jsem se pak vyzvrátil z podoby. No, ano, myslel jsem si to. To je ale hloupá fráze. Vyzvrátil se z podoby. Vždyť je to hloupost. Zní to vlastně legračně. Skoro vesele, Vesele. Ale řeknu vám, Elánie, jak mě přitom bylo smutno. Chápu si, Cítím se, jako kdybych měl záchvat chřipky, Elánie. Hlava mi nějak neslouží. Skutečně, pane? Proč ten chlap pořád ještě páchne koněmi, Elánie? Je to koňský doktor, sire. A po čertech dobrý. Slyšel jsem, že si minulý týden těsně před závodem vzal do parády děsné štěstí. Ten kůň pak vedl celý dostih a padl až v cílové rovince. To mi nějak zvlášť optimistické nepřipadá, Elánie. No, já bych neřekl, sire. Když si vezmete, že si ho bral do parády, protože ten kůň chcípl, když ho vedli na start. Aha, no, v tom případě. Dobrá, dobré, dobrá. dobrá. Jak odporně podezřívavou vy to máte mysl, Elánie. Děkuji vám, sire. Mohou člověka bolet nechty u nohou, Elánie? Tak to já nevím, sire. Myslím, že bych si teď mohl chvilku číst. Život jde dál, že? Elánius přešel k oknu. Na okraji balkonu se tam krčila děsivá postava, která jakoby vypadla z příšerného snu a upírala oči houstnoucí mlhy. Všechno v pořádku, policista do lutrysku? A fy, -e. Zavřu okno, mlha se táhne dovnitř. A, e, fa, no, Elánius zavřel okno a uvěznil v místnosti několik cárů mlhy, které se ovšem postupně rozptýlily. Co to bylo? To byl strážník do Lutrysk, chrlič, Sire. Při přehlídkách není k ničemu a ke službě v ulicích se vůbec nehodí, ale když jde o to vydržet někde na jednom místě, Sire, tak na něj nikdo nemá. Je to mistr země plochy v umění se nepohnout. Kdybyste měl někdy typovat mistra světa v disciplíně 100 metrů nehybný, je to on, sire. Strávil tři dny v dešti na střeše, když jsme chytali srážiče střídy zeleně. Neprošla kolem něj nepozorovaně živá duše. Desátník nebo ze syn hlídkuje na chodbě a strážník zlota synovec opatrlníš a strážníci pazourek a moréna ve vedlejších pokojích. Navážka se bude pohybovat kolem průběžně a stačí, aby tady jen někdo kýchnul a on mu už nakope zadek. A víte, Sire, že když navážka někomu nakope zadek, tak ten ubožák většinou prorazí zeď, Sire. Skvělá práce, Elanie. Je to tak, nebo je to jen můj dojem, že ani jeden z mých strážců není člověk? Vypadá to, že jsou to všechno trolové, chrliče a trpaslíci. Nejbezpečnější kombinace, syrek. Myslel jste na všechno, Elánie. To doufám, pane. Díky, Elánie. Veterinary si sedl a vzal do rukou hromadu listin ležících na nočním stolku. A teď už vás nebudu zdržovat. Elánius se zatvářel úžasle. Veterinary se na něj podíval. jste si ještě něco? No, ani ne, Syre. Předpokládám, že bych šel, Syre. Kdyby vám to nevadilo, jsem si také jistý, že se mi v kanceláři nahromadila pěkná dávka korespondence, takže bych vám byl vděčný, kdybyste někomu laskavě řekl, aby mi ji přinesl. Ano? Elánius za sebou zavřel dveře poněkud prutčej, než bylo třeba. Bohové, jak ho to rozčilovalo, když ho Patricej takhle zapínal a vypínal jako vypínač na zdi. A vděčnosti měl právě tolik jako aligátor. Patricej spoléhal na to, že Elánius dělá svou práci. On věděl, že dělá svou práci. A to bylo nejdál, kam se v téhle věci v myšlenkách dostal. No, jednoho dne se Elánius sebere a udělá, udělá, udělá zase jenom svou práci. Samozřejmě, protože neví, co by udělal jiného. O to, že si to uvědomoval, to všechno bylo horší. Mlha kolem paláce byla hustá a nažloutlá. Elánius kývil na pozdrav hlídkám u dveří a rozhlédl se po ulepených výřících chomáčích. Na strážnici v pseudopolském dvoře to byla skoro přímá cesta. Mlha měla na svědomí, že město vypadalo skoro jako v noci. Na ulicích bylo jen velmi málo lidí, většina obyvatel se zavřela uvnitř a zakryla okna proti vlhkým cárům mlhy, které zdánlivě pronikaly všude. Ano, prázdné ulice, lezavá noc, vlhkost ve vzduchu. Chyběla jen jediná věc, aby to bylo dokonalé. Poslal svá nosítka domů a vrátil se k jednomu ze strážných. Vy jste strážník Štěstina, že? Rozkaz, Sire Elánie. Jaké máte číslo bot? Štěstina se vyděsil. Prosím, Sire? Taková jednoduchá otázka. Kolikátky máte boty? Sedm a půl. Od starého zafloka z Novoobuvnické, Ano, Sire. Nemohu dovolit, aby mi palác hlídal chlap v papundeklových botách, zvolal Elánius s uštěpačnou veselostí. Dolu s nimi, strážníku. Vezmete si moje. Mají na sobě sice pořád ještě saní, no ať saně dělají, co dělají, ale budou vám. No nekoukejte na mě s otevřenou hubou. Dejte mi své boty, člověče, a ty moje si můžete nechat. Já jich mám dost. Policista v němém úžasu zíral, jak si Elánius natáhl laciné boty, postavil se a se zavřenýma očima několikrát zadopal. – Ách, přikývil pak s blaženým úsměvem, stojím přímo před palácem, že? Ehm, – Jak si? – Ano, Sire, právě jste z něj vyšel, to je tady ta velká budova. A vždyť já vím, ale věděl bych to, i kdybych tady předtím nebyl. E, tedy, to je tím dlážděním. Kameny mají neobvyklou velikost a vždy uprostřed jsou mírně pronešené, nevšiml jste si? Nohy, mládenče, to je ta část těla, kterou by se směl naučit myslet. Zcela zmatený strážník pozoroval, jak jeho nejvyšší nadřízený mizí v mlze a šťastně si podupává. Právoplatný ctihodný hrabě z Anku, desátník noby Noblhoch, jediným pohybem otevřel do kořán dveře strážnice a vpotácel se dovnitř. Seržant Trečník zvedl hlavu od stolu a zalapal podechu. Jsi uh, v pořádku, noby? Zvolal a vyskočil, aby pomohl potácejícímu se druhovi. Je tam strašný, Frede, kde si ví? Uh, podívej, tady si hezky sedni, Jsi zelený jak sedva. Byl jsem pozvednutý, Frede. Hnusný, uh, víš, kdo ti to udělal? Noby mu beze slova podal svitek, který mu do rukou vtiskl dračí král Heroldů a ustoupil. Zpoza ucha si vytáhl polovinu tenké, ručně kroucené cigarety a roztřesenou rukou si zapálil. Semci, věřtej, že? Nevím. Člověk dělá, co může, si hlavu skloněnou a nezvedne oči? Nedělám žádný nepříjemnosti a pak se ti stane meča bakovýho. Tračník pomalu slabikoval ve světku a vždycky, když narazil na obtížná slova jako ale nebo že, začaly se mu pohybovat terty. No by, ty stočet, říkaj tady, že jsi šlechtic. Ten dědek říkal, že musí udělat hodně ověřováního, ale že je skoro jistý, když mám ten prsten a tak? Frede, co budu dělat? No, dobřeš se v křesle a budeš jíst ze zužmalínových talízů, řekl bych. Bo to jde, Frede. Nejsou v tom žádný peníze, žádný barák, žádný pozemky, ani Vindra. Cože, vůbec nic? Ani meska sušeného hrachu. A já myslel, že všichni ti foňové nahoře se to pějí v penězích. Jo, vanně možná, ale mě by spíš utopili v močůvce, než by mi přeznali nějaký peníze Frede. A hele, vždyť já vůbec nevím, jak bych dělal nějakýho boho lorda. Nesta jim bo to nosit na šaty a honit po ptáky a, a po bálech barvenky a pakový blbosti. Seržant Tračník usedl vedle něj. Hele, a ty jsi nevěděl, že máš někde takový noblesní příbuzenstvo? Ne, a porád mýho bratrance Vincenta jednou šoupli do lapáku kvůlivá tomu, že neslyšně obtěžoval služebnou vévodkyně z kvrmu. A to jako pokojskou nebo kuchyňskou? Myslím, že kuchyňskou. Tak to se mám dojem nepočítá. A ví o tom ještě někdo? No, ona tam věděla a přela a řekla o tom. Já myslím o tvé urozenosti. Akorát, pan Elanius. No prosím, a je to. Řekl seržant tračník a vrátil mu papírový světek. Nemusíš to nikomu říkat. Takhle nebudeš muset nosit zlatý kalhoty a, a nebudeš muset honit žádnýho ptáka, pokud ti neuteče. Prostě tady klidně seď a já ti donesu hrnek pořádnýho čaje. Co ty na to? My to přežije, buď klidnej. Ty seš fakt noblfrajer, Frebe? Hmm, tak to jsme dva, milorde. Chápeš, jo? Chápeš? Ani ne, Frebe. Dveře strážnice se otevřely. Šedá mlha se vlila dovnitř jako voda a v ní rudě doutnaly dvě oči. Řídnoucí kotouče mlhy odhalili mohutnou postavu Golema. Umpk! Mm -hmm. Polko na sucho seržant trečník. Golem pozvedl svou tabulku. Přišel jsem za vámi. Jo, jasně, jasně, jo, to já, já to, to to to dovidím. Dorfell obrátil tabulku. Na druhé straně stálo: Hlásím se, protože jsem spáchal vraždu. To já jsem zabil starého kněze. Zločin je vyřešen. Když se tračníkovi přestali pohybovat rty, obsunul se za náhle velmi nedostatečnou ochranu svého psacího stolu a začal se probírat papíry. E, ty ho hlídej noby a dej pozor, aby tě neutekl. A proč by měl upéct? Seržant tračník našel relativně čistý kus papíru. E, dobrá, dobrá, dobrá, takže myslím, že bych měl nejspíš, e, jak se jmenuješ? Golem napsal Dorofl Ve chvíli, kdy se Elánius ocitl na mosozném mosti středně velké kameny oblého hladkého druhu, kterým se říká kočičí hlavy poměrně dostych je vylomených, začínal pomalu uvažovat o tom, jestli udělal dobře. Podzimní mlhy bývaly vždycky husté, ale takovou snad nepamatoval. Hustá mlžná oblaka dusila všechny zvuky města a měnila i ta nejasnější světla na pouhé doutnající zbytky a to slunce teoreticky ještě nezapadlo. Procházel podél zábradlí. V mlze se objevil zavalitý lesklý tvar. Byl to jeden z dřevěných hrochů, jeden z dávných předků Rudolfa nebo křesomysla. Na každé straně mostu byli čtyři a všichni hleděli k moři. Elánius kolem nich prošel snad tisíckrát. Byli to staří známí, přátelé. Často stál zamrazivých nocí v závětří za jedním z nich, když nebylo po jiné místo, kam by se uchýlil. Takové to kdysi bývalo. A Elániovi připadalo, jako kdyby to bylo včera. V hlídce jich byla jen hrstka a jejich hlavní snahou bylo nedostat se do nepříjemností. Pak se objevil karotka a najednou se úzký kroužek jejich životů otevřel a teď bylo v hlídce téměř 30 mužů, samozřejmě včetně trollů, trpaslíků a dalších rozmanitých typů. Už se nemuseli nenápadně plížit městem a vyhýbat se nepříjemnostem. Oni teď chodili ulicemi a vyhledávali nepříjemnosti a nacházeli je kamkoliv se podívali. To bylo komické. Jak prohlásil tím svým obvykle jízlivým způsobem vetinary, zdá se, že čím víc máte policajtů, tím víc zločinů se páchá. Nicméně hlídka byla v plné síle. Její členové procházeli ulicemi a i když všichni neuměli zločincům nakopat zadky tak dokonale jako navážka, rozhodně ty zadky alespoň velmi nepříjemně pošťuchovaly. Rožkrtl Sirku onehet hrší nohy a spojil kolem míruce do kornoutku, aby ochránil svůj doutník před vlhkem. Tak třeba ty vraždy. Nikdo by se o ně nestaral, kdyby se o ně nestarala hlídka. Dva starci zavraždění v jeden den. Nic nebylo ukradeno. Opravil se, nezjistili jsme, že by bylo něco ukradeno. Samozřejmě ta zatracená potíž s odcizenou věcí spočívala v tom, že tam prostě nebyla. Téměř jistě neměli pletky se ženami sousedů. Ti už si nejspíš ani nepamatovali, co to takové pletky jsou. Jeden trávil většinu času mezi starými náboženskými knihami, druhý, bohovému, odpustte, byl specialista na agresivní využití pečených produktů. Lidé by o nich pravděpodobně řekli, že vedli bezúhoný život. Jenže Eláneos byl policajt. Věděl, že nikdo nežije bezúhoný život. Ten byste mohli vést, kdybyste leželi naprosto nehybně někde v temném sklepě. Tak byste možná přežili pár dnů, aniž byste spáchali nějaký zločin. Ale museli byste mít velké štěstí. Ale i potom byste se pravděpodobně provinili v myšlenkách. Angua, jak se zdálo, si vzala tenhle případ za svůj. Měla vždycky slabost pro každého zaběhnutého psa či kočku, tedy pro každého chudáka. Stejnou slabost měl ovšem i Elánius. Jinak to nešlo. Nesnad proto, že by byly milosti hodní a vznešení, to oni nejsou. Člověk musí být na straně těch chudých, slabých a poctivých už jen proto, že nejsou bohatí, silní a nepoctiví. Každý v tomhle městě se staral jen sám o sebe. K tomu byly cechy. Lidé se spolčovali proti jiným lidem. Cech vás vedl od kolébky až k rakvi, v případě cechu vrahů často i k mnoha cizím rakvím. Oni dokonce chránili právo, alespoň jistým tým zvláštním způsobem. Krádež bez licence se trestala smrtí už při prvním pokusu. V Ank morporku panoval názor, že co se týče zločinu a trestu, měl by trest za zločin první vyloučit spáchání zločinu druhého. Na to už si cech zlodějů dohlédl. Na první pohled to vypadalo jako zcela nemožná organizace, ale ku podivu to fungovalo. Fungovalo to jako dokonale namazaný stroj. Všechno bylo v nejlepším pořádku až na to, že se občas mezi kolečka dostal nějaký ten člověk, kterého stroj rozdrtil. Vlhké dlažební kameny pod podrážkami botmu dodávaly klidu a jistotě. Bohové, jak mu tohle chybělo! Za starých časů chodil na hlídky sám. Když byl takhle sám a kolem třetí hodiny raní se mu pod nohama leskly dlažební kameny, Dávalo mu to tak nějak smysl. Zastavil se. Svět kolem něj se změnil v krystalickou hrůzu, to zvláštní hrůzu, která nemá nic společného s tesáky, zeleným slizem ani duchy, ale kterou člověk cítí ve chvíli, kdy se známé náhle změní v neznámé. Něco základního bylo špatně. Trvalo mu několik strašlivých vteřin, než mu smysly dodali podrobnosti k tomu, co zaregistrovalo jeho podvědomí. Na zábradlí na téhle straně stálo pět soch. Ale měly tam být jen čtyři. Velmi pomalu se obrátil a vrátil se k té první. Byl to skutečně hroh. I ta další. Na té bylo dokonce něco vyryto. Nic nadpřirozeného na sobě nemohlo mít Virito, byli jsme tady, Agáta a Neville, Lankré. Zdálo se mu, že u té další byl téměř okamžitě a když se na ně podíval, v mlze nad jeho hlavou zaplály dva rudé uhlíky. Něco obrovského a temného se skočilo ze zábradlí, srazilo ho k zemi a zmizelo v mlze. Elánius se pracně zvedl na nohy Zavrtěl hlavou a vyrazil za stínem. Nemyslel. Hnal ho prastarý instinkt teriéru a policistů pronásledovat všechno, co se dá na útěk. Když se rozeběhl, automaticky sáhl po svém zvonku, který by přivolal další policisty, jenže velitel hlídky žádný zvonec nenosil. Velitelé hlídky se museli postarat sami o sebe. Zatím v Elániově kanceláři prohlížel kapitán Karotka kus papíru. Oprava odpadu, strážnice, pseudopolský dvůr. Nová stoupačka, zakázkové koleno, 35 stupňů, 4 pravouhlé nosníky, práce a přeskoušení, 16 dolarů, 35 pencí. Takových tam bylo víc, včetně účtu za holuby strážníka do Lutriska. Věděl, že seržant tračník je zásadně proti tomu, aby policista dostával svůj plat v holubech, ale do Lutrysk byl chrlič a chrlič nezná peníze. Za to dobře pozná holuba, když se do něj zakousne. Nicméně věci se přece jen lepšily. Když karotka nastoupil... Byla celá částka určená na provoz hlídky uložena v polici vedle dveří v plechovce s nápisem Blízkavá kohorta silnorukovo leštidlo na zbroj. A když byly na něco potřeba peníze, stačilo jít, najít nobyho a přinotit ho, aby peníze vrátil. Pak tam byl dopis od nějakého nájemníka ze třídy zeleně, což byla jedna z nejvznešenějších adres ve městě. Veliteli Elánie Zdá se, že noční hlídka v naší ulici je sestavena jen z trpaslíků. Nemám nic proti trpaslíkům, když se drží sami mezi sebou, alespoň to nejsou trolové, ale jeden slyší různé historky a já mám pár dcer. Žádám, abyste tuhle situaci co nejrychleji řešil, jinak mi nezbude, než projednat celou tu záležitost s Lordem Betinarim, jenž je mým osobním přítelem. Zůstávám váš uctivý služebník Jošt H. Kočkorát. Tak tohle byla policejní práce. Přemýšlel, jestli se mu tím pan Elánius nesnaží něco naznačit. Byly tady i jiné dopisy. Koordinátor pro trpaslíky společnosti Združení za stejná práva nestejných výšek žádal, aby bylo trpaslíkům v hlídce dovoleno nosit místo tradičních mečů sekery a aby byly nasazovány jen na vyšetřování zločinů, které spáchali vysocí lidé. Se k zlodějů si stěžoval, že velitel Elánius veřejně prohlásil, že většina krádeží a loupeží je páchá na lupiči a zloději. Vyřídit alespoň k nějaké spokojenosti. Na to by člověk musel mít moudrost krále Šimonegona. A to byly jen dnešní dopisy. Vzal do rukou další a četl. Překlad textu nalezeného v ústech odce Belíka. Proč? S.E. Karotka si s poctivostí sobě vlastní přečetl i přiložený překlad. V ústech? Někdo se mu pokusil vložit slova do úst? Řekl Karotka nahlas do prázdné místnosti. Otřásl se, ale nebylo to z onoho chladu vyvolávaného strachem. V Elániově kanceláři bylo pořád chladno. Elánios byl člověk zvyklý prodlévat pod širým nebem. Mlha tančila v pootevřeném okně a ve světle se její praménky pohybovaly jako nenechavé prsty. Další papír na hromádce byl řidčin ikonograf. Karotka se díval na dvě rudé, rozmazané oči. E, Kapitáne, Karotko! Pootočil hlavu, ale nespustil oči z obrázku. Co pak, Frede? Máme ho! Máme toho vraha! Je to golem? Jak to víte? Extrakt noci začal pomalu prolínat chladnoucí polévkou odpoledne. Lord veterinary zauvažoval nad touhle větou a zhledal, že je dobrá. zvláště se mu líbil extrakt. Extrakt. Extrakt. Bylo to elegantní slovo a příjemně kontrastovalo s obyčejností polévky. Odpoledne jako polévka. Ano, v níž by bylo možno najít osmaženou houstičku čaje opáté. Uvědomoval si, že má poněkud lehkou hlavu. Za normálního stavu mysli by ho taková věta nikdy nenapadla. V mlze za oknem, ve světle svíce, které na balkon pronikalo zevnitř, byl vidět nezřetelný obrys přikrčeného strážníka do lutryska. Chrlič, co? Vždycky přemýšlel, proč hlídka vykazovala na výplatní listině také pět holubů týdně. Chrlič v hlídce jehož povinností bylo hlídat. To byl určitě nápad kapitána Karotky. Lord veterinary opatrně vstal z postele a zavřel okenice. Pomalu přešel k psacímu stolku, vytáhl ze zásuvky svůj deník, po něm svazek popsaných papírů a otevřel lahvičku s imgoustem. Takže kdeže to skončil? Kapitola 8 Lidské obřady Aha, ano. Pokud se týče pravdy, psal, myslím tím tu, kterou je třeba přizpůsobit momentálním potřebám situace, ale již je později možno vyslechnout při jakékoliv příležitosti, přemýšlel, jak by do svého spisu organicky začlenil polévku od poledne nebo alespoň extrakt noci. Brk tiše skřípal po papíře. Na zemi ležel bez povšimnutí tác, který obsahoval misku výživné kaše. Ostatně o tom byl veterinary pevně rozhodnut promluvit si se svým puchařem, jen co se bude cítit lépe. Kaši ochutnali při nejmenším tři ochutnávači a ještě seržant Naváška. Bylo velmi nepravděpodobné, že by trola otrávil jed určený člověku, protože toho by bylo otrávilo dokonce málo co z toho určeného pro troly. Dveře byly zamčené. Občas vetinary slyšel, jak chudba praská pod navážkovými kroky. Byl to uklidňující zvuk. Venku na balkoně za oknem se srážela mlha na těle strážníka do lutryska. Vetinary ponořil pero do ingoustu a nadepsal novou stranu. Každou chvíli přitom listoval ve svém v kůži vázaném denníku a tu a tam si olízel prst, aby mohl snáze otočit slabé listy. Kolem okenic se kroutily pramínky mlhy a snažili se proniknout dovnitř, dokud ji nevyplašilo světlo svící. Elánius pádil mlhou zaprchající postavou navzdory tomu, že ho bolaly nohy a několikrát ho varovně bodlo v levém koleně. Nebyla tak rychlá jako on, ale kdykoliv se jí přiblížil na dosah, připletl se mu do cesty bezmyšlenkovitý chodec nebo z vedlejší uličky vyjel vůz většinou plně naložený. To se stává při každém policejním pronásledování, kdekoliv. Jakmile začne policie někoho pronásledovat, vždycky vyjede z postraní uličky naložený kamion nebo cisterna. Pokud se do toho nezapletou vozidla, bývá to muž s pojízdným na šaty nebo dva muži s obrovskou tabulí skla. Je velmi pravděpodobné, že je zatím vším nějaká tajná společnost. Podrážky mu říkali, že před chvilkou páděl dolů po široké cestě neboli Broadway, že právě zahnul do unikátní ulice malé drobné dlažební kostky. Tady byla mlha snad ještě hustší, jako by ji tísnili k stromů v parku. Elánius však v duchu jásal. Jestli míříš na stíno v hochu, tak si minul odbočku. Teď už máme před sebou jen angský most a tam bude hlídka hned u... Jenže nohy mu hlásili něco jiného. Říkali, vlhké listí to je unikátní ulice na podzim. Malé čtvercové dlažební kostky a na nich občas velmi zrádná návěj vlhkého listí. Jenže mu to řekli příliš pozdě. Elánius dopadl bradou do stoky u chodníku, rychle se zvedl na nohy, ale uklouzl a upadl ještě jednou, protože se mu kolem hlavy roztočil celý vesmír. Znovu vstal, zapotácel se několik kroků špatným směrem, znovu upadl a rozhodl se, že alespoň na chvíli přijme názor většiny a zůstal ležet. Dorfl stál tiše uprostřed kanceláře těžké ruce založeny na hrudi. Před golemem byl na stole položen samostříl seržanta na vášky, který si ho ve volných chvílích upravil ze starého dobývacího stroje. Střílelo se z něj dvoumetrovými kovovými šípy. Za samostřílem seděl Noby s prstem na spoušti. Dej to pryč, noby. tady z něčeho takového přece nemůžeš střílet, řekl Karotka. Víš, že se nám dodnes nepodařilo zjistit, kde se ty šípy zastaví. Vynutili jsme z něj přiznání. On to neustále přiznával, ale my ho to nakonec přinutili potvrdit. A máme tady ještě nějaké další zločiny, o kterých bychom měli zauvažovat. Dorfl pozvedl svou tabulku. — Jsem vinen. Něco mu vypadlo z ruky. Bylo to krátké a bílé, podle vzhledu kousek zápalky. Karotka to pozvedl a prohlédl si to. Pak se podíval na seznam, který trečník sepsal. Byl dost dlouhý a obsahoval každý nevyřešený zločin, k němuž ve městě došlo za několik posledních měsíců. A on tohle všechno přiznal? Mějte ne. Ještě jsme mu je všechny nestačili přečíst. Dorf napsal: Udělal jsem všechno. No viděl, pan Elanius s náma bude fakticky spokojený. Karotka přistoupil ke Golemovi. V obrových očích slabě žhnulo rodooranžové světlo. Zabil si otce tu Belíka? Ano. Vidíš, s tím nelze polemizovat. A proč si to udělal? Žádná odpověď. A co pana Pohobku v muzeu trpasličího chleba? Ano. Utloukl se ho železnou tyčí? Ano. Moment, teď já myslel, že jsi říkal, že to byl... Počkej, Frede, proč jsi ho zabil, Dorfle? Žádná odpověď. Copak proto musel mít nějaký důvod? Můj táta vždycky říkal, že Golemovi se nedá vězit. Někdy mu stačí jediný pohled a hned se na tebe vrhne, říkal otec. A slyšeli jste o tom, že by někdy někoho zabili? ale rozhodně o tom hodně přemýšlejí. Trval temně na svém trační, kterého hned tak něco nezmátlo. Můj táta říkal, že nějaký čas musel s jedním z nich pracovat a ten, že se prej na něj, pořád koukal. Ať se otočil, kdy se otočil, ten golem se na něj vždycky koukal. Dorofl nehybně seděl a díval se před sebe. A za močima jem hoří svíčká. Karotka si přitáhl židli a obkroč mu na ně usedl čelem ke golemovi. Napůl nepřítomně v prstech obracel kousek zápalky. Vím, že si nezabil pana pohopku a myslím, že si nezabil ani otce Tubelíka. Mám za to, že otec Tubelík umíral, když si ho našel. Myslím, že z ho dokonce pokoušel zachránit Dorfle. Jsem si naprosto jistý, že bych to mohl dokázat, ale potřeboval bych se podívat na tvůj šém. Světlo, které vyšlehlo z golemových očí, zaplavilo místnost. Pozvedl pěst a udělal krok ku předu. Noby stiskl spoušť. poušť. Dorfl chytil šíp ve vzduchu. Ozval se zvuk týraného železa a šíp se změnil v tenkou tyč do ruda rozžaveného kovu. Jenže to už byl Karotka za Golemem a jediným pohybem mu otevřel hlavu. Golem se otočil a pozvedl železnou tyč jako obušek, ale oheň v očích mu náhle pohasl. Mám ho! řekl spokojeně Karotka. Na konci unikátní ulice byla Šibenice, kam se kdysi věšeli zločinci, nebo lépe řečeno lidé odsouzení za nějaký zločin. A tam pak jejich těla vysela a těše se otáčela ve větru, aby tak sloužila jako ukázka spravedlivého trestu a, jak si na nich den pod ní vybíralo svou daň počasí, základní anatomie. Občas sem rodiče vodili své děti, aby jim na tomto příšerném příkladu předvedly nástrahy a nebezpečí, které očekávají všechny kriminálníky, lapky a zkrátka každého, kdo bude v nesprávný čas na nesprávném místě. Děti si prohlédli děsivé trosky lidských bytostí, je skřípali na svých řetězech, vyslechli truchlivá ponaučení a pak obvykle – nezapomeňme, že jsme v Ankmorporku. zvolali nadšeně no ne, to je skvělý! a šli se na mrtvolu zhoupnout. V těchto dnech mělo město mnohem soukromější a efektivnější způsob, jak se vypořádat s těmi, kteří se svým chováním zařadili k přebytečným ale z tradice a úcty k předkům vyselo na šibenici velmi věrně vyvedené tělo, vyřezané ze dřeva. Občas se nějaký hloupější havran pokusil vyzobnout dřevěnému panákovi oko a většinou končil s poněkud delším nosem a kratším zobákem. Elánios dokulhal právě sem a lapal po dechu. Jeho člověk už teď mohl být kdekoliv. I ten zbytek denního světla, který se ještě před chvílí pracně dral mlhou, svůj boj vzdal. Elánius stál vedle šibenice, jež praskala a skřípěla. Byla stavěna tak, aby praskala a skřípěla. Byl by to špatný výhružný příklad pro veřejnost, kdyby šibenice nevydávala žádné zloběstné zvuky. V době, kdy bývalo město bohatší, zaměstnávalo staršího muže, který skřípil šibenicí pomocí slabého provázku, ale teď v ní byl umístěn hodinový stroj, jež stačilo jednou měsíčně natáhnout. Z umělého oběšence odkapávala sražená vlhkost. Kat, aby to všechno spral, zabručel Elánius a pokusil se vydat na zpáteční cestu směrem, odkud přišel. Asi po deseti vteřinách o něco zakopl. Bylo to dřevěné tělo ležící ve stoce u chodníku. Když doběhl zpět k Šibenici, kýval se tam jen prázdný řetěz a jeho cinkot se těše rozléhal mlhou. Seržant Tračník zaklepal Golemovi na hruď. Udělalo to bum. Jako vetináč. Tak se můžou hejbat, bychom jako květináče. Byť by měli pořád praskat. Uh, taky jsou blbí. Slyšel jsem, že v kvirmu měli jednoho a temu prejporučili vykopat příkop. Pak na něj zapomněli a vzpomněli si, až byla najednou všude voda, protože ten pytomec kopal příkop furt pryč, až dorazil k řece. Karotka rozbalil na stole golenů všem a položil jej vedle papíru, který našli v ústech otce Tubelíka. Je mrtvej, že jo? Prohlásil znalecky seržant Trečník. Je neškodný, odpověděl Karotka a očima klouzal z jednoho kusu papíru na druhý. Prima, někde vzadu v kůlně je kovářský perlík, takže já ho. Ne. Viděl se, jak se choval. Víš, já myslím, že by nás asi nedokázal skutečně uhodit. Chtěl nás jenom vystrašit. Tak to se mu teda podařilo. Podívej se na to, Frede. Seržant Tračník pohlédl na stůl. Cizí písmo, řekl hlasem, který nezastřeně naznačoval, že tohle zdaleka není to poctivé domácí písmo, na no jaké je zvyklý a ještě to navíc pravděpodobně páchne česnekem. Není ti na tom nic divného? No, vypadá to, že jsou stejný. Ten nažloutlý, to je Dorflů všem. Ten druhý, to je papír z úst otce Tubelíka. Slovo od slova, písmeno od písmene, stejné. A proč to? Já si myslím, že Dorf tahle slova napsal a vstrčil je otci Tubelíkovi do úst potom, co ten chudák stařec zemřel. Řekl Karotka pomalu a stále ještě si pečlivě prohlížel oba papíry. E, B, fuj, ale motvorný. Ne, vy mi nerozumíte. Já tím chci říct, že je napsal, protože byl přesvědčený, že jedině tahle slova budou fungovat. E, jak fungovat? Hmm. No, víš, co je to polipek života? Obrátil se Karotka k Nobimu. Myslím tím první pomoc. Ale vždyť to víš, by. šel si tenkrát se mnou, když pořádali to školení. No jo, ale já s tebou šel akorát proto, že jsi mi řekl, že tam dávají zadarmo čaj a sušenky. A kromě toho, když na mě přišla řada, pak ta loutka, co jsme to na ní předváděli, utekla. Je to stejné jako při záchraně života. Když chceme, aby lidi dýchali, tak se snažíme udělat všechno proto, abychom do nich dostali nějaký vzduch. Všichni se otočili směrem ke Golemovi. Jenže Golem nedýchá. Ne, Golem zná jen jedinou věc, která ho udržuje naživu. Jsou to ta slova v jeho hlavě. Všichni se obrátili k popsaným papírkům na stole. Pak se všichni obrátili zpět k Dorflovi. Krutík! To se tady najednou nějak ochladilo. Já rozhodně cítil, tak se ve vzduchu zatřepotala aura. Cítil jsem jako kde mi? někdo. Co pak se to tady děje, zeptal se Elánius a setřásal sal vodu ze svého převlečníku. Otevřel maře, dopověděl Noby. Bylo o deset minut později. Seržant Trečník a Noby si k všeobecné úlevě vzali volno. Zvláště tračník se jen velmi těžko vyrovnával s představou, že se bude pokračovat ve vyšetřování, přestože se někdo přiznal. To urážilo jeho výcvik i zkušenosti. Máte přiznání a tím to končí. Nebudete přece tak nespolečenští, abyste takovým lidem nevěřili. Lidem nevěříte jen tehdy, když tvrdí, že jsou neviní. Důvěryhodní jsou jenom ti viní. Cokoliv jiného útočí na samou podstatu policejní práce. Bílý jíl? Našli jsme tam bílý jíl. Téměř nevypálený. Dorfl je vyroben z temně červené terakoty a vypálen tak, že je tvrdý jako kámen. A poslední, co kněz uviděl, byl golem, řekl Elánius. Jsem si jistý, že viděl Dorfla, překývil Karotka. Ale to neznamená, že je Dorfl vrah. Myslím, že se tam objevil až ve chvíli, kdy ten muž už umíral. To je všechno. Ale? A proč? Nech jsem si tak docela jistý. Ale vydával jsem Dorfla kolem. Vždycky mi připadal jako velmi jemná a citlivá osoba. Vždyť pracuje na jatkách. Možná, že to není tak špatná práce pro jemnou osobu, pane. Kromě toho jsem prošel všechny záznamy, které jsem našel... A nemyslím, že by golem někdy na někoho skutečně zautočil, nebo spáchal jakýkoliv jiný zločin. Ale no tak, každý ví. Pak se zarazil, když jeho cynický sluh zaslechl nedůvěru v hlase svého pána. Cože nikdy? Víte, lidé často říkají, že znají někoho, kdo měl přítele, jehož dědeček slyšel o tom, jak jeden golem někoho zabil, a to je jediné, co zjistíte, Sire. Golemové nesmějí ubližovat lidem. Je to v jejich slovech. Jde mi z nich mráz po zádech, to vám řeknu rovnou. Každému z nich jde mráz po zádech. Slyšíte spoustu historek, ve kterých se vypráví, jak udělají tisíc čajových konvic nebo vykopou jámu hlubokou pět kilometrů. Ano, ale to přece není žádná kriminální činnost, nebo ano, Sire. To je jen taková obyčejná spoura. No, co myslíte tím spoura? No, tupě poslouchají příkazy. Víte, někdo na ně vykřikne, dělají hliněné konvice, takže oni jdou a dělají konvice. Nemůžete jim vyčítat, že poslouchají příkazy, pane. Nikdo jim neřekl kolik. Nikdo nechce, aby mysleli, takže si přijdou na své tím, že nemyslí. Chcete říct, že se vlastně bouří tím, že pracují? Je to jen taková myšlenka, Sire. Golem by to jistě dokázal vyjádřit mnohem lépe. Znovu se všichni obrátili k nehybnému Golemovi. Myslíte, že nás slyší? Myslím, že ne, Sire. A celá ta záležitost se slovy? No, já se domnívám, že oni předpokládají, že mrtvý člověk je prostě někdo, kdo ztratil všem. Mám za to, že oni nemají představu o tom, jak fungujeme. Tak to jsme dva, kapitáne. Elánius se obrátil k vyhaslým očím. Vršek Dorflovy hlavy byl stále ještě odklopený, takže světlo volně pronikalo očními otvory. Elánius viděl na ulici mnoho hrozných věcí, ale nehybný, mlčící golem byl ze všeho nejhorší. Dokázali jste si velmi snadno představit oči doutnající ohněm, nebo to, jak se hliněný kolos zvedá a kráčí ku předu, zatímco ruce podobné kovářským kladivům dopadají na všechny strany. Bylo to víc než pouhá představivost. Zdálo se, že je to něco, co už je přímo vestavěno do věcí. Potenciál, který zatím získává svůj čas. Proto je všechny nenávidíme, pomyslel si. Jejich bezvýrazné oči nás neustále pozorují, jejich velké kulaté tváře se za námi obracejí a nevypadá to snad jako, kdyby si do paměti ukládali poznámky a zaznamenávali jména, když pak uslyšíte, že ten a ten golem někde za květem někomu rozbil hlavu, jestli pak byste tomu moc rádi neuvěřili. Vnitřní hlas, ten, který se teď v jeho nitru ozýval už jen za tichých nočních hodin, zatímco za starých časů zhruba v polovině láhve vysky dodal, když si uvědomíš, jak je využíváme, pak se možná bojíme právě proto, že víme, jaká je naše vina. Ne, za těma očima nic takového není. Vždyť je to jen nehlína a kouzelná slova. Elánius pokrčil rameny. Právě jsem jednoho golema pronásledoval. Stál na mosazném mostě. Zatracená věc. Podívejte, máme přiznání a ikonograf těch očí. Jestli nemáte něco lepšího než nějaké pocity a domněnky pak budeme muset... Co chcete udělat, pane? Nic víc už mu udělat nemůžete. Vždyť je mrtvý. Nehybný, myslíte. Jistě, Sire, když to chcete vyjádřit takhle? Jestli ty starce nezabil Dorfl, kdo to tedy udělal? To nevím, pane, ale myslím si, že Dorfl to ví. Možná, že sledoval vraha. Mohl mu někdo přikázat, aby někoho ochránil? Možné to je, Sire, nebo se k tomu rozhodl sám. Ještě chvilku a budete mi tvrdit, že mají golemové emoce a city. Kam šla Angua? Napadlo jí, že si zajde objeřit pár věcí. Dělá mi trochu starost tohle, Syre. Měl to v ruce. Pozvedl jakýsi předmět. Kousek zápalky? Golemové nekouří a nepoužívají oheň. Je to prostě divné, že by měl mít něco takového u sebe, Syre. Aha, přikýbil Elanio sarkasticky. Stopa!